Gomolygott a menetelő emberek feje körül. Sűrű, sárga, fémes ízű londoni köd. Nem láttam a menetoszlop elejét, csak az imbolygó lámpát, amelyet a vezető tartott. Ez a fél hetes séta a reggelihez volt talán a legrosszabb időszaka a napnak, amikor nyomott volt a kedélyem, és fájdalmasan gondoltam vissza az otthonomra. Dárobiban is volt köd, de az vidéki köd volt, nem olyan, mint ez. Egy reggel elindultam a szokásos körutamra. A reflektorok fénye visszaverődött a közszűr kelepléről. Semmit se láttam szűkös fémdobozomból, de a völtség felé tartottam az egyenletesen emelkedő úton, a motor dolgozott, aztán egészen váratlanul előbb reszkető ezüstévékonyodott a köt, majd elenyészett. És ott a köttakaró felett ragyogott a nap, és a lápvidék hosszú zöldsávjai terültek ki a szemem előtt, diadalmasan nyújtózkodva az ég nyári kékje felé. Elbűvölve hajtottam bele a káprázatos fénybe, úgy bámulva kifelé a szélvédőn át, mintha még sohasem látta volna a száraz harasz bronzfoltjaival petjezett füves hátakat, a fák sötét csoportjait, a szürke tanyaházakat és a hanga mezők között kanyargó kőfalak végtelen mintázatát. Siettem, mint mindig, de meg kellett állnom. Férehúzottam a kocsival. Szem kiugrott, és átvágtunk a mezőn. Amíg a kopó futkározott a fénylő pázsiton, én álltam a fagyott felódó meleg napsütésbe, és visszanéztem a sötét, nyírkos takaróra, amely beborította az alacsonyan fekvő földeket, de ide fönt szabadon hagyta ezt a csodavilágot. Én pedig belélegeztem az illatos levegőt, és hálásan tekintettem végig az üdezőlt tájon, ahol dolgoztam, és ahol megkerestem a kenyerem. Maradtam volna még ide-oda bóklászva figyelve a fölmeret farokkal vizslató szemet, aki megszaglázta az zugokat, ahová nem hatott be a napfény. Kőkemény volt a talaj, és vastag zúzmaradó pogott a füvöm. De időre kellett mennem, nem is akárhová. A birodalom egyik főrendjéhez. Kelletlenül visszaültem az autóba. Lord Haltonnál kellett kezdenem a TB teszteket fél tízkor, és ahogy megkerültem a 15. századi udvarházat, hogy oda a mögötte álló tanyai épületekhez, bajós érzésem támadt. Nyomát se láttam állatoknak. Csak egy férfit láttam foltos, kék, kezes lábasban, aki szorgalmasan kalapált egy ócskasatut az akkolokhoz vezető kapu közelében. Megfordult, amikor észrevett, és integetett a kalapáccsal. Kíváncsian közeledtem az apró alakhoz, akinek puha szőkés haja a homlokába húlt, a kardigánya lyukas volt, a csizmájára a gani. Azt várt az ember, hogy mindjárt így szól. – Hagyj Isten, doktor úr, hogy van mindig? De ő ezt mondta. – Herrior, drága barátom! Végtelenül is ajánlom, de erős a gyanum, hogy nem egészen készültünk föl a fogadására. És Babráni kezdett a dohány szelencéjével. William George Henry Augustusnak Holtam 11. márkiának mindig ott lógott a pipa a szájába, és vagy éppen megtömte, vagy éppen tisztogatta egy fénypipa szurkálóval, esetleg éppen megpróbált rágyújtani. Szívni viszont sohasem láttam. És ha feszült volt, mindezt egyszerre akarta csinálni. Láthatóan zavarba volt a felkészüljetlensége miatt, és amikor észrevette, hogy önkéntelenül is az órámra pillantott, még izgatottabb lett. Kikapta a pipát a szájából, majd visszarakta. Óna alá csapta a kalapácsot, és kotorászni kezdett egy nagy gyufás dobozban. Elnéztem a farmépületek mögött emelkedő földek felé. Messze a látóhatáron apró figurákat vettem ki. Vágtató állatokat, rohangáló embereket. Távoli hangok is eljutottak hozzám. Kutyaugatás, hangos szitkozódás, éles hóha, arra kerist, és ül a kutya, kiáltások. Felsóhajtottam. Hát, így megy ez. Yorkshire-ben még az arisztokrácia is igen lazán bánik az idővel. Ő lordsága nyilvánvalóan megsejtette érzéseimet, mert egyre jobban feszengett. El nem volt szép tőlem, öreg fiú, mondta, elszórva néhány gyufaszállat és dohány hullatva a kőre. Megígértem, hogy fél tízre készen leszünk, de azok az Isten a jószágok nem akarnak együttműködni. Kényszerezetten elmosolyodtam. Sose bánja hiszen már jönnek is lefelé a dombról, és ma reggel amúgy sem sietek annyira. Oh, – Ó, oh, oh, nagyszerű, nagyszerű! Megpróbált rángra robbantani egy torony magasságú dohánykupacot, amely erőtlenül serceget, majd kibukott a pipa peremén. – De ezt nézze meg! Felszereltem egy satut! Egyszerűen idehajtjuk, és befogjuk őket! Emlékezzen csak, mennyi gondot okoztak legutóbb! Bólintottam, emlékeztem. Lord houghton mindössze 30 szoptatós tehene volt. Mégis három órás ródaóval járt a tesztek elvégzése. Kéttelkedve néztem a deszkából és rozsdásvasból álló rozoga a alkotmányt. Kíváncsi leszek, hogy kapják el ezzel az elvadult mocsári teheneket. Nem akartam tovább feszíteni a húrt, de meggondolatlanul újra néztem az órámra, mire a kisember olyan pillantást vetett rám, mint akit megütöttek. A fenébe is tört ki. Mit facakónak odafönt? Tudja mit, megyek és segítek nekik. Kapkodva rakosgatta a kalapácsot, a dohányzacskót, a pipát és a gyufát egyik kezéből a másikba, míg végül elhatározta magát. Letette a kalapácsot, a többit pedig a zsebébe dugta. Sietősen megindult. Én pedig, mint már annyiszor, most is arra gondoltam, hogy nem sok hozzáfogható nemes úr élhet Angliába. Ha én már kivolnék, gondoltam, ilyen időtájt még ágyba heverésznék. Esetleg épp most húznám szét a függönyöket, hogy megnézzem, milyen idő lesz ma. De Lord haltam, egész nap dolgozik. Csak nem olyan keményen, mint az emberei. Egyik reggel arra érkeztem, hogy az igencsak prózai ganajozással foglalatoskodik egy nagy kupac gőzölgő lótrágyán állva, amelyet vasvillával hányt egy szekérre. És mindig rongyokban járt. Feltételeztem, hogy volt néhány előírásos ruhadarab is a szekrénybe, de én még ilyet nem láttam rajta. Még a pipáját is a közönséges farmerek dohányával, a Red Breast Freak-kel tömte. Tünődésemet és vadkúrjongatások szakították félbe. Közeledett a Halton csorda. Az akkól udvara perceken belül telett tele nyűsgő élőlényekkel, Testükből gomolygó felhőként szállt fel a gőzpára. A már futva érkezett az épület sarka felől. – Jó van, Charlie! – üvöltötte. – Védd az elsőt a satúhoz! Várakozással eltelve fújtatott a tüskés deszkák mellett, miközben a venti emberek kinyitották az udvari kaput. Zilált veres szörnyeteg rontott ki oda bentről, gyorsan befutott a szűk átjáróba, aztán óránként 50 mérföldes sebességgel rohant ki a másik végén, szarván és nyakán öllorcsága mesterművének roncsaival. A csorda szorosan a nyomába. – Állítsátok meg őket, állítsátok meg! – visította a kis főrend, mint hiába. A szőrös áradat kizúdult a nyíláson, és egy pillanat múlva az egész csóda vadvágtába tartott visszafelé a fensíkra. Az emberek utánuk vetették magukat, és pár másodperc múlva Lord Halton és én megint ott álltunk egyedül, bámulva az apró figurákat a horizonton, hallgatva a távoli hoha-hoha, ho meg az arra keríst, kiáltásokat. Beismerem, motyogtá lemondóan. Nem mondhatni, hogy fényesen bevált, ugye? de a lordot kemény fából faragták. Megragadva a kalapácsot töretlen lelkesedéssel látott munkához, és mire a vadállatok visszatértek, újjáépítette a satút. Erős vaskorlátta a zátra a kiáratot, hogy megakadályozza a további kitöréseket. Úgy tűnt, hogy megoldódott a probléma, mert az első tehén a korláthoz érve békésen megállt, és a palánkok közti le letudtam nyírni a szőrt a nyakáról. Lord Harton pompás kedélyállapotba letelepedett egy felállított olajos hordóra, ölébe véve a tesztnaplómat. – Majd én beírom magának – kiáltotta. oda. – Rajta, öreg fiú! Kihúztam a mérőlécemet. Nyolc, nyolc – mondtam. Ő leírta, és jöhetett a következő tehén. – Nyolc, nyolc – mondtam, és ő ismét a füzet fölé hajolt. Megérkezett a harmadik tehén. – Nyolc, nyolc – majd a negyedik. Nyolc, nyolc. Ölorsága felnézett a naplóból, és kérges tenyerével végig simított a homlokám. jó drága fiam, nem lehetne kicsit változatosabban? Kezdem elveszíteni az érdeklődésemet. Minden jól ment, még meg nem érkezett az a tehén, amelyik az imént kitört. Könnyű karcolás látszott a nyakám. Néze már meg, kiáltotta főre. Nem lesz belőle baj? Semmiség, felületi orzsolás. Rendben, de nem gondolja, hogy tennünk kéne rá valamit? Azt a... Már vártam. Lord Halton nagy híve volt a May and Bakers féle propamidinkenősnek. Azt használta a teheneinél minden kis vágásra és horzsolásra. Szerette. De sajnos nem tudta megjegyezni a nevét. Valójában az egész anyán senki se tudta kimondani, kivéve Charlotte az előmunkást. És ő is csak hitte, hogy tudja. Propopamidnek hívta, de ő vakon bízott benne. – Charlie! – szólította. – Itt vagy, Charlie! Az előmunkás kilépett az állatok közül, és megbillentette a sapkáját. – Igen, is, milord. Charlie, hogy hívják azt a csodaszert, amit Harry a doktortól kaptunk? – Tudod, a sérült tőzse meg ilyenekre. – Pro... Pero... Be, be, hogy a pokolba hívják? Charlie kivárt. Élete nagy pillanatai voltak ezek. Propopamidnak, Milord! A már kihálásan csapott a kezes lábas a térdére. Az az! Propopamid! A fenébe, hogy soha se a nyelvemre. Jól van, Charlie! Charlie szerényen bicentett a fejével. Az egész tesztelés nagy előrelépést hozott a múlt képest. Másfél óra alatt már végeztünk is. Csak történt egy végzetes baleset. A munka felénél járhattunk, amikor az egyik tehén holtan esett össze, egy hipomagnesémiás rohamba, amely gyakori a szoptatós teheneknél. Váratlan, fájdalommentes halál ez, az orvosnak esélye sincs beavatkozni. Latharton lenézett az állatra, amelyik az imént lehelte ki a lelkét. Gondolja, hogy megmenthetjük a húsát, ha kivéreztetjük? Nos, ez tipikus hipomageset. Nem lehet mérgező. Próbálja meg. Azon múlik, hogy mit mond a vágóhídi felügyelő. A tehenet kivéreztették, berakták egy furgomba, és a főrend elhajtott vele a mészárszékre. Éppen akkor ért vissza, amikor befejeztük a tesztet. Hogy ment? érdeklődtem. Átvették? A lord habozott. Nem, nem öreg fiú, mondta bánatosan. Sajnos nem. De miért? A felügyelő nem vette át a tetemet? Nos, valójában el se jutottam a felügyelőik. Csak egy mészárossal beszéltem. És mit mondott? Csak két szót, Harry, Két szót? Igen, azt, hogy ki innen. Bólintottam. Érted? Könnyű volt elképzelnem a jelenetet. A durva mészáros ránéz az apró, jelentéktelen alakra, és úgy dönt, hogy nem szakítja meg a munkáját holmi rongyos paraszt kedvéért. Oda se neki, uram! mondta. Megpróbálta, és kész. Igaz, igaza van, öreg fiú. Elejtett pár gyufaszállat, miközben vigasztalanul kotorászott a dohányos szerszámai között. Már beszálltam a kocsiba, amikor eszembe ütött a propamidin. Ne felejtsen el leküldeni valakit a kenőcsért, rendben? Igaz is, magam megyek le, érte elbéd után. Nagyon bízom abban a Pram, pram Charlie. Ördögés pokol, minek is hívják? Csárli büszkén kihúzta magát. Propopamidnak, Milord! Ja, igen, propopamid! A kis ember felnevetett, már ismét zavartalan volt jókedéje. De legény vagy, Csárli, kincset érsz! Köszönöm, Milord! az előmunkása szakértők önérzetes arc kifejezésével hajtotta vissza a csordát a legelőre. Fura dolog ez, de ha felkeresel egy ügyfelet valami miatt, akkor igen gyakran előfordul, hogy hamarosan ismét ki kell menned hozzá valami másért. Csak egy hét telt el, a körzet még mindig a tél vasmarkába vergődött, mikor felébresztett az ágyam melletti telefon. Az első ilyetség után, amely meggyőződésem szerint nem tesz jót az állatorvos szívének, álmosan kinyúltam a takaró alól. – Engem? – nyögtem. Heriot! Mondom, Heriot! Maga az, Heriot! – hangjából feszültség érződött. – Én vagyok, Lord Halton. – Akkor jó, a fene essen belé, elnézést kérek. Szőnyen sajnálom, hogy felébresztettem. de van itt valami különös eset. Halkmotozás hallatszott, amelyet a telefon körül szétszoródó gyufákkal magyaráztam. – Valóban, ásítottam és önkéntelenül becsuktam a szemem. – Pontosan miről van szó? – Nos, ott ültem az egyik legjobb kocám mellett, tizenkét csinos malackát ellett de aztán történt valami furcsa. Mire gondol? Nehéz leírni, öreg fiú. Tudja, az, az, az izé az alsó nyílás egy nagy, hosszú, vörös, véres dolog lóg ki belőle. Felpattant a szemem, és a szám néma újra nyílt. Méh előre esés. Nehéz munka a teheneknél. úgy gyakorlat a birkájéknál, a disznóknál viszont gyógyíthatatlan. Hosszú, véres. Mikor, hogyan? dadogtam értelmetlenül. Nem volt miért kérdezősködnöm. Ugorjon már be, drága fiam! Egy újabb malackát vártam, azután ez jött ki. Csúnya végkifejlet. Lábújjaim begörbültek a takaró alatt. Hogyan mondhatnám meg neki, hogy öt mély előeséses disznóval volt dolgom növét pályafutásom alatt, és minden esetben kudarcot vállottam. Kénytelen voltam arra a következtetése jutni, hogy nem lehet orvosolni. Mégis meg kellett próbálnom. Már is indulok, motyogtam. Ránéztem az ébresztő órára. Fél hat volt. Rémes időpont. Megkultítja az éjszakai álmot, de arra sem ad esélyt, hogy a napi munka megkezdése előtt még visszafekessek egy órára. És a házasságom óta csak még jobban utáltam, ha kivertek az ágyból. Ellen volt olyan kedves, hogy visszaaludt de nekem annál fájdalmasabb volt elszakadnom puha meleg testétől és nekivágni a kinti, barátságtalan világnak. Holton tanyára vezető utamat nem tette felhőt lenni annak az öt másik kocának az emléke. Mindent megpróbáltam. Teljes anestéziát csigával felhúztam és fejjel lefelé állítottam őket. Öntözőcsőből vissugarat irányítottam a kifordult szervre és megállás nélkül toltam befelé, verejtékesen küszködve a nagy darab húsmasszával, amely csak nem akar bemenni azon a nevetségesen kis lyukon. Minden esetben az volt az eredmény, hogy a sem átalakult pástétommá, az én önbecsülésem pedig alaposan megcsappant. Holdtalan éjszaka volt, és csak a disznól ajtaján kiszűrődő halvány fény világított az épületek feketető megébe. Lord Halton a bejáratnál várt, és én úgy gondoltam, jobb, ha előre figyelmeztetem. – Meg kell mondanom, uram, hogy ez súlyos esett. Úgy tisztességes, ha tudja, hogy az ilyen disznók többnyire a széken végzik. A kisembernek elkerekedett a szeme, és lebiggyett a szája sarka. – Jaj, ne! Fölöttébb kínos. Az egyik legjobb állatom. Én, én ragaszkodom ahhoz a kocához nyakú pulóvert viselt, ami annyira elnyújt volt, hogy csak nem a térdélyig nyúltak a kirojtosodott gyapjusszálak, és ahogy remegő kézzel pipára próbál gyújtani, nagyon védtelennek látszott. – De megteszem, ami tőlem telik. – Fűztem hozzá gyorsan. – Mindig van remény. – Derék ember maga. Megkönnyebbülésében elejtette a dohányzacskóját, és ahogy lehajolt érte, a nyitott dobozból gyufák szórodtak szét a lába körül. Eltartott egy darabig, amíg összeszedtük őket, majd beléptünk a disznóolba. A valóság éppen olyan rettenetes volt, amilyennek ennek elképzelte. Az egy szál villanykörte gyenge fényében, hihetetlenül hosszú, szilárdnak tűnő vörös szövet nyúlt ki az erős fehér koca hátsó feléből, aki mozdulatlanul feküdt az oldalán. Tizenkét rózsaszín kismalac vadul birkozott és tülekedett az emlők sora el. Úgy tűnt, hogy nem jutnak elég tejhez. Feltültem az ingem ujját, és belenyomtam a karom egy gőzőgő vödörbe. Közben tiszta szívemből azt kívántam, lenne bár a sertés méhe és kicsi és kurta, nem pedig ilyen rettenetes formájú. Az is nyugtalanító gondolat volt, hogy ma éjjel nem számíthatok különösebb segítségre. Az emberek mindenféle trükköt alkalmaztak, és a legkülönfélébb eszközöket, de itt, ebben a néma épületben nem volt más, csak a Disney, Lord Hampton és én. Ő lordsága, ezt tudtam, készséges és igyekvő, de korábban már többször segített nekem, és használhatóságát nagyba korlátozta az a tény, hogy a keze mindig tele volt dohányos kellékekkel, és állandóan elpotyogtatta a dolgokat. Télre ereszkedtem az állat mögött azzal az érzéssel, hogy csak magamra számíthatok. És amint a karomba vettem a masszát, az a meggyőződés uralkodott el bennem, hogy ennek az esetnek is ugyanaz lesz a végkifejlete. Már maga a gondolat is nevetséges volt, hogy ez a dolog visszamegy oda, ahonnan jött, és hitem csak erősödött, amikor nyomni kezdtem. Nem történt semmi. Mélyen elaltattam a kocát, tehát nemigen dolgozott ellenem. Egyszerűen arról volt szó, hogy a méh túl nagy. Megfeszített erővel sikerült visszatónom néhány centit a vaginába, de amit azon mód visszacsúzott. Ösztöneim az diktálták, hogy halladéktalanul fújjam le az egészet, Mindenképpen ugyanaz lesz a vége, és amúgy sem éreztem magam túl jó erőben. Ami azt illeti, testemet lelkemet ólom súlyjal le a gyengeség, amely akkor fogja el az embert, ha hajnalba kell dolgoznia. Még egyszer megpróbálom. A földön fekve, mesztelen melkasommal a hideg betonom küzködtem, kigúvadt a szemem, elakadt a lélegzetem, a leghalványabb eredmény nélkül. Eldöntöttem, hogy megmondom neki. Hátamra hengeredve felnéztem rá. Ziháltam, és várnom kellett, amíg újra lélegzethez nem jutok. Azt fogom mondani. Lord haltam, tényleg csak az időnket vesztegetjük itt. Ez reménytelen esett. Most hazamegyek, és reggel első dolgom lesz felhívni a mészárszéket. A menekülés reménye csábító volt. Talán még helemmel is visszabújhatnék egy órára. De amint az ajkam formálni kezdték volna a szavakat, a kisember olyan könyörgően nézett rám, mintha tudnám, mire készülök. Megpróbált mosolyogni, de közben folyton aggódó pillantásokat vetett hol rám, hol a kocára. A jószág túlsó vége felől halk, békés nyögés emlékeztetett arra, hogy rajtam kívül más is érdekelt az ügyben. Nem szóltam egy szót sem. Visszahengeredtem a hasamra, lábamat nekifeszítettem az olfalának és kezdtem előről. Nem tudom, meddig feküdtem ott. Nyomás, relaxálás, újra nyomás, miközben fújtattam, gyöktem, és a veríték végigfolyt a hátamon. A főrend hallgatott, de tudtam, hogy feszültem figyeli minden mozdulatomat, mert időről időre le kellett söpörnöm a gyufaszálakat a koca méhéről. Aztán minden különösebb ok nélkül egyszer csak kisebbnek éreztem a karomra nehezedő húskupacot. Kétségbe esettel rábámulta. Semmi tévedés, már csak fele akkora volt. Ki kellett fújnom magam, és lekett kiáltást tölt fel bennem. <gül> Istenemre, azt hiszem visszamegy a helyére! <gül> Megijeszthettem a pipatöméssel foglalatoskodó Lord Haltont, mert folytott hangokat hallottam. Meg, meg akarom mondani, hisz az nagyszerű! és közben dohányeső záporozott rám fentről. És jól hittem. Összeszedve maradék erőmet, az utolsó nagy nyomásra lefújtam. Vagy féluncia redbreast flake dohányt a méh hátjáról, és neki veselkedtem. Csodálatos kép alin mutatkozott ellenállás. Én pedig hitetlen kedve bámultam, hogyan tűnik el szemelől, diadalmasan és mesébe illően a jókora szerv. Utána nyomultam a karommal, és eszeveszetten igyekeztem fölfelé tolni, jobbra-balra forgatva a csuklomat, amíg a méhkült befelé nem hajlott. Miután tökéletesen biztos lettem abban, hogy minden a helyére került, még fekve maradtam egy kicsit. Karom mélyen bent a kocában, homlokom a kövön. Tompám, kimerültségem ködén át is hallottam Lord Halton kiáltásait. Kemény fickó a fenébe is remekül csinálta! Kemény fickó! Szinte táncolt örömében. De engem új félelem lepett meg. Mi van, ha újra kijön? Gyorsan tűtés ragadtam, és néhány varrattal rögzítettem a vulvát. Ide fogja meg, szóltam a Lordra, és a feléje nyújtottam az ollót. Lord Halton asszisztenciálásával nem volt könnyű dolgozni. Hol a tűt, hol az ollót nyomtam a kezébe, majd parancsolóan visszakértem őket, amivel meglehetős pánikot keltettem benne. Kétszer is a pipáját adta oda, hogy azzal vágjam el a fonalat. Egyszer pedig azon kaptam magam, hogy a gyérfénybe, a pipa szurkálójába próbálom befűzni a sejmet. A maga részéről őlorsága is szenvedett, mert időnként folytott hallottam, amikor a tű megszúrta az ujját. De végül elkészültünk. Fáradtan álltam föl, neki támaszkodtam a falnak, a szám nyitva maradt, izzadság csöpögött a szemembe. A kis ember tekintete csupa aggodalom volt, ahogy végignézett zsibattal lógó karomon, vérfoltos mocskos melkasomon. Ejó, drága öreg cimbora! Maga teljesen kikészült, és tüdőgyulladást fog kapni, a sokáig állott filmeztelenül. Ó, meleg itt arra van szüksége! Tudja mit? Tisztákodjon meg, ötözzöm föl, én meg berohanok a házba valamiért. Gyorsan elsietett. Sajgó ízmaim csak nehezen engedelmeskedtek, miközben leszapanoztam magam, megtörölköztem, és belebújtam az ingembe. A csuklómal csatolva az órámat láttam, hogy elmúlt hét, és már hallottam is a munkások zaját az udvaron, akik hozzákezdtek a reggeli feladataikhoz. A szakómat gomboltam, amikor a kis főrend visszatért. Tálcát hozott, rajta kávé zölgött egy pintes bögrébe, és két vastag szelet mézes kenyér. Letette egy szén Széknek odahúzott egy felfordított kosarat, majd lehuppant egy dézsára. Úgy jutott, mint egy mesebeli manó a gomba alapján, átkúcsolta a térdét, és mohon resett rám. A szolgák még ágyban vannak, öreg fiú, így maga készítette ezt a kis harapnivalót. Lerogytam a kosára, és nagyot húztam a kávéból. Fekete volt, erős, mint a lórugás, és tűzként áradt szét elgyötört testembe. Aztán beleharaptam az első szelet kenyérbe. Házi sütés volt, vastagon megkemve saját köpülési vajjal, jó adag hangamézzel a tetején, azokból a kaptárakból, amelyek hosszú sorát gyakorta láttam a fönti mocsárperemén. Áítatta behúnytam a szemem rágás közben, majd újra a bögréjé nyúltam, és felnéztem a dézsán kuporgó alapra. Azt kell mondanom, uram, hogy ez nem kisharapnivaló, hanem lakoma. – Elképesztően finom minden. Bajkos jókedvel ragyogott fel a képe. – Nos, a fenébe is! Valóban úgy gondolja. Hú, nagyon örülök. És remek munkát végze, drága fiam. El sem mondhatom, milyen hálás vagyok. Lelkesültem folytattam az evést, és éreztem, hogy visszatér belém az erő, miközben ő aggodalmas pillantást vetett a kocára. – Heriot, azok a varratok nem nagyon tetszenek nekem ja, igen, mondtam. Egyszerű elővigyázatosság. Pár nap múlva kiszedheti őket. Nagyszerű, de nem marad utánok se. Talán rá kéne tennünk valamit. A bajtam a rágást. Már megint kezdi. A propamidin is kell neki ahhoz, hogy teljes legyen az öröme. Én igen, öregfiú, tegyünk rá egy kis priprom. Pr ó, és pakor nem jó, mondom. Hátra vetette a fejét és nagyot ordított. Charlie! Az előmunkás megjelent az ajtóba és megérintette a sapkáját. Jó reggelt, Milord! Jó reggelt, Charlie! Úgy látom kell ennek a disznónak ebből a csodálatos kenőcsből. – Hogy a fenébe hívják? Charlie nyelt egyet és kihúzta magát. Propopanignak, Milord! A kis ember égnek dobta a haját gyönyörűségében. Hát ha, persze, propopamid! Kíváncsi vagyok, hogy képes leszek-e valaha is kimondani ezt a szót? Csodálattal nézett az előmunkására. Charlie, te sose tévezted el? Ha, fogalmam sincs, hogy csinálod. Csárli komoly meghallásra nyugtázta az elismerést. Lord Halton ismét hozzám fordult. Kaphatnék egy újabb adag topopamidot? Ériott. Természetesen, válaszoltam. Azt hiszem, van belőle a kocsimba. Őltem a kosáron, beszívtam a disznó, az árpaliszt és a kávészagának egyvelegét, és úgy éreztem, mindjárt csapnak fölöttem a boldogság hullámai. Ő lordsága nyilvánvalóan el volt bűvöve a dolgok szerencsés alakulásától. Charlie azt a fensőbséges mosolyát viselte, amely mindig megjelent az arcán, amikor nyelvi tudományát fitogtathatta, bennem pedig egyre magasabbra csapott az öröm. Benéztem a koca rekeszébe, és a látvány felélt a jutalommal. A malackák, amelyek a művelet alatt egy nagy dobozba kucorogtak, már ismét az anyjuk mellett voltak, hosszú, rózsaszín sorba feküdtek, apró szájukkal a csöcsökön A kocának láthatólag megindult a teje, mert most nem volt ülekedés a helyekért, csak elmélyült koncentráció. Jó vérű disznó volt, és ma ahelyett, hogy a mészáros kése alá került volna, a családja felnevelésével foglalatoskodhatik és mintha csak olvasna a gondolataimban elégedett nyögéseket hallatott. Bennem pedig szétáradt a régi jóérzés, a jól végzett munka öröme, amelyhez elég a legkisebb siker is, és amely egy időre értelmet ad az életünknek. De volt még valami más is. Új gondolat fészkelte a magát elmémbe, amely újabb gyönörűséget szerzett nekem. Ebben a szent pillanatban ki más mondhatná el magáról szélesebb Britanniában, hogy olyan reggeli teszik, amelyet egy már készített el és szolgál fel neki személyesen.